За це обіцяє всім життя, а Дмитрові – владу та життя сина. Якщо ж він не погодиться на це, то скажи, що син загине лютою смертю. І дай ніч на роздуми, а післязавтра вранці, якщо Дмитр не прийме наших умов, виведе його сина перед золоті ворота і привселюдно зламає йому хребта. Зрозумів Саїн Ханес, схилив голову Менгу, – Зроблю все так, як ти сказав. І починайте по-справжньому облягати Київ, додав бату, звертаючись за всіх. Ми вже третій день тут, тож пора обступати його так щільно, щоб жодна миша не висузнула з міста. Він рушив до шатра, і всі розступилися і схилилися перед ним, утворюючи широкий прохід. Добрині не пощастило в той день, чи вночі зустрітися з Єлею. Лише наступного дня, коли після туманного ранку, що повільно піднімався за Дніпра, блиснуло сонце і осяяло все довкруг скупим осіннім світлом, доля звела їх вічнавіч на Майдані перед Золотими Ворітьми. Їх обох привели сюди. Тепер Добриня пільніше придивився до полоненика. Сумніву не було. Ілля. Справді гарний. Ясні розумні очі, крутий лоб, прямий ніс, злегка закучерявлене волосся, що спадало на плечі, все як у Дмитра. Безперечно це він. Бояриня не погрішила проти істини. Здоров був Ілля. Тихо привітався Добриня. Той стрепенувся. Ти мене знаєш, звідки? Хто ти? Охоронці не звертали уваги на їхню розмову. Я Добриня. Цього року я був частим гостем твоєї сім'ї. Знаю боярина Дмитра, бояриню Анастасію, Янку, братів твоїх. Чоловіче просто не віриться. Ти був у нас вдома? Так недавно. Як же ти опинився тут? Мене воєвода Дмитро послав на Русь, і я затримався на княжій горі, аж поки потрапив у полон. Як же, мої, всі живі-здорові? Всі живі-здорові. Янка виросла, брати поженилися. Ну, вони поженилися, ще при мені. Всі за тобою побиваються, горюють. Ілля заплющив очі. Боже, Боже, буде так близько, і не побачитися, прошепотів крізь сльози. Повернутися додому, та як? нещасним рабом. Та ще й на погибель киянам і своїм рідним. Краще б мені було загинути, ніж тепер бути іграшкою в руках ненависного ворога. Добрині здалося, що Ілля до кінця не усвідомлює, для чого його привели сюди, і яка жахлива смерть чекає на нього, якщо кияни не відчинять браму передбати їм. Звичайно, це буде жорстоко відкрити йому всю правду. Однак іншого виходу не було. Він повинен знати все. Щоб несподівана звістка під час перемов з воєводою, Дмитром не застала його зненацька. Тому Добриня наважився. «Ілля — Ілля. Він поклав руку своєму співбесіднику на плече. — Чи тобі відомо, що князя в Києві нема, а воєводою призначений твій батько? — Так, я це знаю, — відповів Ілля. Проте я дізнався, що в орді, коли мене одного разу привели до самого Батия і поставили в ряд таких же, як і я рабів. Було нас не менше сотні, і, як виявилося, усі ми носили спільне ім'я Ілля. Це нас дивувало і насторожило. Для чого нас зібрали сюди? Незабаром нам стала відома причина такого дивного зборища. До нас вийшло кілька нойонів, половиць та умач та наш землячок, безканевий, ситий і добре вдягнутий. Ти ж знаєш, що нашого брата можна зразу відрізнити від половиця чи татарина. Знаю, що ж далі. А далі наперед вийшов Товмач і спитав. Вас тут багато і всі ви прозиваєтесь Іллею. Та нам потрібен лише один з вас, син київського тисяцького Дмитра. Чи є він серед вас? Наш стрій рухнувся, за гул, а я на якийсь час втратив здатність і рухатися, і розмовляти. Ось воно що. Це ж мене розшукують. «А для чого?» «Я розумів, що не для добра і мовчав. Отже, немає такого», – перепитав Товмач. «А хто з Києва?» Знову ніхто не догукнувся. Тоді Товмач звернувся до нашого землячка. мене дивись!» Тут Добриня вражено вигукнув. «Як ти сказав? Доман?» «Так, доман. А ти його знаєш?» Свою чергу здивувався Ілля. Ще бак. Він теж був разом зі мною у Києві. Це мій лютий ворог, але розповідай далі. Так ось цей доман почав пильно розглядати невільників, і я зрозумів, що він знає батька, матір, братів і хоче впізнати мене. Йому, безперечно, було відомо, що я потрапив у татарський полон. Та оскільки він мене ні разу не бачив, то і впізнати не міг. Тоді він вибрав шістьох чи сімох найбільш, на його думку, схожих на уявного Іллю і сказав, «Один з них – син воєводи Дмитра. Як не дивно, я опинився серед них, і нас по черзі почали катувати». Розрахунок у наших мучителів був простий. Якщо серед відібраних є Ілля, син київського воєводи, то він, не витримавши знущань над собою або товаришами, по нещастю, сам признається. Так воно і сталося. Я справді не витримав. Коли четверо дуже хмовцербери толенгітів схопили одного з моїх товаришів, що стояв в крайнім у ряду приречених, роздягли догола, підняли за руки і ноги над багаттям і почали припікати йому груди і живіт, так що той, звиваючись як вуж, від болю закричав на весь степ, я вискочив наперед і вигукнув «Припиніть, не катуйте його!» «Я, син Дмитра!» Так мене змусили виказати себе, і тепер я знаю і розумію, для чого я був потрібен Батиєві. Добрині сумно похитав головою. «Боюсь, ти знаєш і розумієш не все до кінця». Та Ілля відповів твердо «Знаю, все знаю».